43. fejezet Május végétől a nílus vize zöldé vált. Június végére barna lett a sártól és az iszaptól. A mezőkön véget ért a munka. A cséplés végeztével megkezdődött a hosszú pihenő. Azok, akik ki akarták kerekíteni a vagyonkájukat, elmentek dolgozni a nagy építkezésekre, ahova a kiárat vizen könnyebben lehetett eljuttatni a hajókra rakott hatalmas kötömböket. Egyetlen kérdés foglalkoztatta az embereket, vajon elég magas lesz-e a vízszintje ahhoz, hogy megítassa és termékenyét egye a kiszikkat földet. Az istenek jó indulatát megnyerni akaró falusiak és a városok lakói is kis cserép vagy fajansz szobrocskákat ajánlottak fel a folyónak. A szobrocskák kivétel nélkül egy növénykoszorús, lógó mellű férfit ábrázoltak. Hápit jelképezték, az áradás nagyszerű erejét, amelynek köszönhetően kizöld el a vetés. Húsz nap múlva, július 20-a táján, Hapi annyira felfúvódik, hogy elárasztja a két földet. Egész Egyiptomot egyetlen hatalmas tóvá teszi, és csak csónakon lehet majd eljutni egyik faluból a másikba. Húsz nap múlva Ramses kénytelen lesz lemondani Beltrán javára. A vezír megsimogatta a kutyáját. Vitéz egy agyon rágott, aztán eldugott, és most újra előásott csontot tartott a szájában. Megérezte, hogy a vezírt félelmek és bizonytalanságok gyötrik. Pászer aggódott amiatt, hogy mi lesz hűséges társainak a sorsa. Ki fogja gondját viselni a kutyának és a szamárnak, ha őt letartóztatják és elviszik. aki szél már hozzászokott a békés, nyugalmas élethez, de lehet, hogy ismét nehéz terheket kell majd cipelnie a poros ösvényeken. Pászer félt, hogy régi hű barátait elemészti majd a bánat utána. Pászer szorosan magához ölelte a feleségét. El kell utaznod Noferet, el kell hagynod Egyiptomot, még mielőtt túl késő nem lesz. Azt akarod, hogy hagyjalak el? Beltrán szíve kiszikkadt. A kapzsiság és a nagyravágyás minden érzést kiszorított belőle, most már semmi sem hagyja meg. Ezt eddig nem tudtad? Hát, azt reméltem, hogy a piramisok hangja felébreszti a lelki ismeretét, de csak szítottam vele a hatalombágyát. Mentsd meg az életedet, mensd meg vitézét és északi szélét. Mint vezír, beleegyeznél, hogy a királyság főorvosa elhagyja a helyét, amikor súlyos baj tör az országra? Bármi várjon is ránk, együtt maradunk. Kérdez csak meg vitészt és északi szelet, melyikük volna hajlandó elszakadni tőled. Pászer és Noferet kéz a kézben gyönyörködtek a kertben, ahol Csibész a zöld majmocska gondtalanul hancúrozott, folyton valami nyalánkság után kutatva. Közeledett a vég, ők mégis élvezték magányos birodalmuk illatos békéjét. Reggel már fürödtek a medencében, azóta az árnyas fák alatt sétáltak. Megérkeztek az első vendégek. Kem és Gyilkos köszöntek a kertésznek, majd elindultak a tamariszkuszokkal szegélyezett sétányon. Egy percre megálltak az ősök szentéje előtt. A ház ajtajában megmosták a kezüket és a lábukat, majd a teraszon át beléptek a négy oszlopos terembe, ahol ott ült már a vezír és a felesége. A rendőrfőnök és hadnagy után az anyakirálynő túja érkezett meg, aztán Bajzsej, a korábbi vezír, Káni, Karnak főpapja, végül Suti. A király felhatalmazott rá, mondta Pászer, hogy eláruljam önöknek, mi történt. Keops piramisába, ahova egyedül a fáraónak van joga belépni, behatolt Beltran, a felesége, és három cinkosuk, Dénész szállító, kádás fogorvos és Sesí egyész. A három utóbbi ember már halott, de az összeesküvők elérték a céljukat. Megszentségtelenítették a szarkofágot, ellopták az aranymaszkot, a nagy láncot, a szív szkarabeuszát, a lazúrkő amuletteket, az égi vasból készült ácsbárdot és az arany könyök mértéket. E kincsek némeikét megtaláltuk, de a legfontosabbat nem tudtuk fellelni. Börtokjával együtt nyoma veszett az Istenek testamentumának. Márpedig ezt a királynak végig a jobb kezében kell tartania az újjászületése ünnepén, majd fel kell mutatnia a népnek és a papoknak. Uralmának jogosságát ez az irat bizonyítja, amely az idők kezdete óta fáraóról fáraóra szállt. Ki gondolhatta volna, hogy valaki ilyen szentségtörésre, ilyen rablásra vetemedik? A mesteremet, brániért, azért ölték meg, mert útjában volt a lázadóknak. Zsui mumifikáló árnyékfaló lett, Beltrán bérence. Bűnös tevékenységének kem és gyilkos véget vetettek. Csekély eredményez, hiszen nem találtuk meg Branir gyilkosát, és nem tudtuk visszaszerezni az Istenek testamentumát. Az új év napján Ramses kénytelen lesz lemondani és felajánlani a trónt Beltránnak. Beltrán pedig befogja záratni a templomokat, befogja vezetni a pénzforgalmat, csupán egyetlen törvényt tart majd tiszteletben a haszonét. Hosszú, súlyos csönd követte a vezír szavait. A titkos tanács tagjai döbbenten hallgattak. Mint a régi jóslatok mondták, az ég szakadt rá a fejükre. A mitológia szerint ugyanis az ég négy nagy oszlopon nyugszik. Ha az emberek hátat fordítanak az isteneknek, akkor az ég rájuk szakadhat. Elsőként Suti szólalt meg. Ez az irat? Akármilyen értékes is. Önmagában nem elég ahhoz, hogy Beltránt mindenki által tisztelt fáraóvá tegye, aki képes is irányítani az országot. Igen, ezért szállt kellő időt arra, hogy kikezdje az ország hivatali rendszerét és gazdaságát, és hogy ütőképes csapatba szervezze a szövetségeseit. De nem próbáltad meg szétszakítani a hálózatát? Amint levágjuk, a szörny feje újra kinő. Túl sötéten látja a dolgokat, vélte Bágyzsely. Számos hivatalnok van, akik nem fogják tűrni, hogy Beltran utasítgassa őket. Az egyiptomi hivatalnokok tisztelik a fejjebb valóikat, vetett ellenpászer. Engedelmeskedni fognak a fáraónak de hát, szervezzük meg az ellenállást, javasolta Suti, hiszen néhány tekintélyes szervezetet még mi irányítunk. A vezérő hangolja össze az erőket, amelyekkel rendelkezik. Káni Karnak főpapja kért szót. A ráncoktól barázdált arcú volt kertész nem sokat töprengett azon, hogy miként vélekedjen a dologról. A templomok nem fogják elfogadni azt a gazdasági felfordulást, amelyet Beltran az országra akar kényszeríteni. Az intézkedései nyomorba döntenék Egyiptomot, és polgárháborúhoz vezetnének. A fáraó szellemében a templom szolgája. Ha elárulná ezt az elsődleges kötelességét, nem lenne egyéb egy politikai vezetőnél, akinek nem tartoznánk engedelmességgel. Ebben az esetben, erősítette meg Bajaj, a hivatalnokok is fellennének mentve a kötelezettségeik alól, hiszen arra esküdtek fel, hogy az ég és a föld közötti közvetítőhöz lesznek hülyek, nem pedig egy zsarnokhoz. Az egészségügyi szolgálat sem működhetne tovább, tette hozzá Noferet, hiszen elsősorban a templomokhoz tartozik, tehát el fogja utasítani az új hatalmat. Úgy hiszem... Hogyha ilyen emberek állnak mellettünk, mint maguk, mondta az anyakirálynő megindultan, még nem veszítettük el a csatát. Tudják meg, hogy az udvar gyűlöli Beltránt, és sohasem fogja kebelébe fogadni Szilkis asszonyt, akinek ismeri a Nagy Nagyszerű, kiáltott feszuti. Talán sikerült négyzeteltérést cítani a Beltrán és Szilkisz között? Ezt nem tudom, de annyi biztos, hogy ez a kegyetlen és romlott gyermekasszony nem túl leszes. Ha jól látom a dolgot, Beltrán előbb-utóbb elhagyja vagy elárulja. Szilkis azzal a szándékkal jött Piramszeszbe, hogy a cinkosává tegyen. Biztos volt a sikerében. Mire hazaindult, az elméje megzavarodott. De egy kérdésem is van, pászervezír. Miért nincs itt a vezír összes, egyetlen barátja? Mert sem Ramszes, sem én nem jöttünk rá arra, hogy kik még Beltrán többé-kevésbé tétlen cinkosai. A fáraó azért tartotta titokban a történteket, hogy a lehető legtovább küzdhessen, és az ellenség ne szerezhessen tudomást a válaszlépéseinkről. Maga súlyos csapásokat mért az ellenségre. Hát sajnos egyik sem bizonyult végzetesnek. Maga az ellenállás sem lesz könnyű, mivel Beltrán megkörnyékezte már a katonaságot, és kezében tartja az áruszállítást. A rendőrség maguk mellett áll, jelentette Kikem. Szutit annyira tisztelik az átható tekintetűek, hogy könnyedén mozgósíthatja őket. Nem Ramses ellenőrzi a Piramszeszben állomásozó csapatokat? kérdezte Suti. Azért tartózkodik ott? A tébai hadtest hallgatni fog rám, állni. Nevez ki engem Memphis tábornokának kérte Suti. Én értek a katonák nyelvén. A javaslat megnyerte a titkos tanács egyhangú támogatását. Marad a tengeri szállítás, amely a kettős fehérház kezében van, emlékeztetett pászer. És akkor még nem beszéltem az öntözési szolgálatról és a csatornáásokról, akiket Beltran hónapok óta igyekszik megvesztegetni, hmm, amin pedig a tartományi kormányzókat illeti. Néhányan szakítottak vele, de mások még hisznek az ígéreteiben. Félek attól, hogy belső háborúságra kerül sor és annak sok-sok áldozata lesz. Van más megoldás? kérdezte az anyakirálynő. Vagy mindannyian lemondunk, és akkor odavész Mát istennő egyiptoma. Vagy elutasítjuk a dzsarnokságot, és megőrizzük a reményt akár az életünk árán is. Hiába tiltakozott Badzsai felesége, Férje nem maradhatott tétlen. Segített Pászernak megfogalmazni azokat a rendeleteket, amelyek az áradás következtében megrongálódott öntözőmedencék helyreállítására, és az ár elvonulta utáni mezei munkákra vonatkoztak. Pászer ezután három évre előre megtervezte a világi és vallási építkezések menetét. Ezzel is bizonyítja a népnek, hogy arra számít, hogy hosszú ideig megmaradhat tisztségében, és hogy semmi sem fenyegeti Ramszesz uralmát. A fáraó újjászületési ünnepére sorra megérkeztek Memphisbe a tartományi kormányzók, akik magukkal hozták a helyi istenségek szobrait. A palotában szállásolták el, és a rangjuknak megfelelő figyelemmel vették körül őket. Mindegyiküket fogadta a vezír, akit tiszteltek, és akinek nagyra értékelték az udvariasságát. Szakkarában, gyószerfáraó szent körzetének falán belül a papok előkészítették a nagy udvart, ahol Ramszes fején a kettős koronával egyesíteni fogja szimbolikus lényében az éjszakot és a délt. Ezen a mágikus helyen az uralkodó egyesülni fog minden egyes isteni hatalommal, hogy visszanyerje erejét és ismét képessé váljon az uralkodásra. A legendás hős Szuti kinevezését nagy lelkesedéssel fogadták Memphis kaszárnyáiban. Az új tábornok azonnal össze is hívta a csapatokat. Bejelentette, hogy sikerült elkerülni az ázsiai háborút, és ez alkalomból mindenki rendkívüli jutalmat kap. Az újdonsült fiatal parancsnok tekintéjét megszilárdította a csapatoknak rendezett lakoma. Az egyiptomi katonák szerették a tartós békét, és most azt látták, hogy azt egyedül Ramsesnek köszönhetik. A rendőrség egyre jobban csodálta Kemet, akinek a vezírhez való hűségéhez nem férhetett kétség. A núbiainak nem kellett beszédeket tartania ahhoz, hogy beosztottai egységesen kiálljanak Pászter mellett. Káni főpap javaslatára, aki a királlyal és a vezírrel egyetértésben intézkedett, Egyiptom valamennyi templomában felkészültek a legrosszabbra. A nappalok és az éjszakák mégis a hagyományos időbeosztás szerint teltek. Az első dinasztia óta sosem maradhattak el a hajnali, a déli és az alkonyati szertartások. Az anyakirálynő sokakat magánkihallgatáson fogadott. Beszélgetett a legbefolyásosabb udvaroncokkal, a főbb tisztségeket betöltő előkelőségekkel, akik kötődtek a királyi házhoz, az írnokokkal, akik a leendő tisztviselőket képezték, a nemes hölgyekkel, akik az udvari előírásokra vigyáztak. Mindenki nevetséges esztelenségnek tartotta, hogy a nyughatatlan Beltrán és a kiegyensúlyozatlan Szilkisz az uralkodói család közvetlen környezetébe kívánkoznak. Beltrán nem nevetett. Pászer intézkedései eredményesnek bizonyultak. Beltrán lassan már a saját hivatalában is nehezen érvényesítette az akaratát, Egyre gyakrabban kellett dühöngenie beosztottai hanyagsága miatt. A plegyka egyre duzzadt. Azt beszélték, hogy Ramszesz újjászületése után a vezír azonnal új előjárót nevez ki a kettős fehérház élére, és a nagyra vágyó Izgága Beltrant, aki még mindig olyan körülményesen öltözködik, mint minden felkapaszkodott jöttment, visszaküldik a Deltába a papírus ültetvényére. Néhányan azt a bizalmas értesülést sem titkolták, hogy az anyakirálynő panaszt tett a vezírnél a halottak könyvével való üzérkedés miatt. Beltrán felemelkedése gyors volt, de a bukása talán még gyorsabb lesz. Mindezt tetézte, hogy Silkis egy ideje teljesen visszavonultan élt a villában. Azt beszélték, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved, és emiatt nem vehet részt a lakomákon, amelyeket valaha annyira fontosnak tartott. Beltran toporzékolva készült a bosszúra. Bármekkora is az ellenállás, el fogja söpörni. Fáraóvá kell válnia, hiszen a nép fejet hajt a szent hatalom birtokosa előtt. Az uralkodó elleni lázadás halálos bűn. Mindazok, akik most még haboznak, az új fáraót fogják támogatni. Pászert elfogják hagyni a hívei. Beltrán már annyiszor megszegte a szavát és az esküit, hogy senkinek az ígéreteiben nem hitt. Ha az erő megnyilvánul, akkor a gyenge és a sunyi emberek készségesen csatlakoznak hozzá. Pászerban megvolt egy vezető ereje, de tévegésében ezt az erőt az elavult törvények szolgálatába állította. Ragaszkodik az idejét múlt értékekhez. Képtelen megérteni a jövő kívánalmait, el kell hát tűnnie. Mivel az árnyékfaló nem tudta megölni őt, Beltrán majd a saját fegyverével bánik el vele, el fogja ítéltetni hanyagságért és hazaárulásért, hiszen ellenezte a szükséges reformokat és az állam átalakítását. Még 15 napot kell várni. 15 nap van még a győzelemig. 15 nap a hajlíthatatlan, csökönyös vezír bukásáig. Beltran egyre idegesebb lett. Már nem is járt haza. Elborzasztott a Szilkisz gyors testileépülése. A vállási íratok rendben voltak. Nem akarta többet látni az asszonyt, akire már szinte rá sem lehetett ismerni. A tisztségviselők már hazamentek. A kettős fehérház előjárója még mindig az irodájában töprengett, tervezgetve a sok-sok rendelkezést, amelyeket hamarosan meg kell hoznia. Hirtelen és nagy erővel fog lecsújtani. Négy olajlámpája természetesen füst nélkül égett, s elég jól megvilágította a dolgozószobát. Az álmatlanságban szenvedő kincstárnok az egész éjszakát azzal töltötte, hogy ellenőrizze gazdasági stratégiáját. Noha tervei nagy részét keresztülhúzták, még mindig sok emberre volt befolyása. A görög pénzemberek és kereskedők támogatásával rá fogja erőltetni az akaratát a népre, és ezt megkönnyíti az, hogy igen hatásosan bevetheti majd legfőbb fegyverét, amelyet Pászer az utolsó pillanatig sem ismerhet. Apró neszrezzentette fel a gondolataiból. Ilyen késő órán senki sem szokott lenni az épületben rajta kívül. Kíváncsian felállt. Ki van ott? Csak a csend válaszolt. Megnyugodva gondolt arra, hogy az éjszakai őrjárat vigyáz a hivatalok biztonságára. Ismét írnokpózba ült és kitekert egy papíruszt, amelyen az új adórendszert tervezte el. Egy erős kar szorította meg a torkát. Beltrán fulladozva hadonászott, megpróbált kiszabadulni a szorításból. Maradj nyugton, vagy belemártom a tőrömet az oldaladba. Valahonnan ismerte már ezt a hangot. Ki maga? Nem így semmire, ha megtudod. Nem engedek semmilyen fenyegetésnek. Nincs elég bátorságod ahhoz, hogy ellenállj. Tudom ki maga. Szuti? Szuti tábornok. Maga nem fog bántani engem. Uh -huh. Nehogy azt hid, a, a vezér el fogja ítélni. Hm. Pászter nem tud arról, hogy idejöttem. Nekem pedig nem okoz álmatlan éjszakákat, ha megkínzok egy ilyen hitvány embert, mint te. Ha csak ezen az áron tudhatom meg az igazságot. Beltrán érezte, hogy Szuti nem tréfál. Mit? Mit akar tudni? Hol van az Istenek testamentuma? N Nem tudom. Na elég, Beltran. Nincs idő a hazudozásra. De engedjen el. Beszélni fogok. A szorítás alábbhagyott. hagyott. Beltran a nyakát és odapillantott a tőrre, amit Sutia a kezében tartott. Akkor sem tud meg semmi többet, ha a hasamba döfi azt a pengét. De próbáljuk ki. A tör hegye beltrán húsához ért. A kincstárnok mosolya meglepte szutit. Ha, talán élvezet, hogy mindjárt meghalsz. Ostobaság volna megölnie engem. Nem tudom, hogy hol van elrejtve az Istenek testamentuma. – Hazudsz! Ha, – gyerünk, használja csak azt a tört. Egy értelmetlen gyilkossággal több vagy kevesebb. Suti habozott, annyira megzavarta Beltran magabiztossága. A kettős fehérház előjárója nem reszketett a félelemtől, nem törte meg a gondolat, hogy a cél közelében kell meghalnia. – Menjen innen, Suti tábornok, hiába jött ide!